أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه ويل لكل مبزه وين كل مزد المزد الذي جمع ما له وعدده الذي من عملا وعدده الذي جمع ما له الذي جمع ما له وعدده يحسب ان ما له اخله يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ يَحْسَبُ <تصفيق> أَنَّ <تصفيق> مَالَهُ يَخْلُدُ بِالْكَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ <تصفيق> وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده لا التي تطلع على الافئده التي تطلع عليها الافئده عليهم مصب FİR AMADİN MUMEDDADA FİR AMADİN MUMEDDADA Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi, rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulullah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sümə əməbəəd, kiçəybə azı qayda ləhə səhəl şəl şəl şəl şəl şəl şəl şəl şəl şəl şəl şəl şəl şəl şəl şəl şəl şəl Qaddaş, qaddaş, nədi məyli? İdham ilə günə. Günəsiz. Ne zaman olur? Söykenmə. Gəqəbəl. Ya Yəmlü, idham ilə günə. Günəsiz. Və ilu likulli, və ilu likulli. Və ilu likulli. Hansı hərflər gələrsək? Lən və ra hərflərindən biri gələrsə, bu zaman idğam biləğın olub. Sükunlu-nun və ya sonra ən in bunlardan biri. Və ləm və ra hərflərindən biri gələrsə, bu zaman idğam bilahun olacaq. Yəni, nün səsi itərək, ikinci hərif şəddənərək tələffüz olaraq və qünnəsiz tələffüz olacaq. Əl-ləzi cəmə əmələ və Qardaşın adı nədir, qardaş? Qardaşın adı nədir? Bax, burada yazıb alladī jama'a mālan wa 'abada. Zuqduq alladī jama'a mālan wa 'abada. Allahumma zunnə. Alınadı idi idam? Ma'nı nədir bu idamların? Sakinlərəndən bunlar yəndu. Hanslar? Yəndu mənim. Nə Bu zaman olur. Bundan gəlin bizə bu halda dəyişməsi. Ha şundan nə olur? Şəddə ilə yazılır. Allazi jamaa ma'lan wa'addada. Jamaa ma'lan fil hutama. İqlab, iqlabi. iqlab. Iqlab nə deməyidir? Qardaş. Çevrilmə. Çevrilmənin çevrisiz? <gülüyor> nə <Ne> zaman olur? Iqlab nə zaman olur? Bunun, bunun sonra gəlir. Çevrilmə aldıqdan sonra. Tamamlandıqdan sonra baş verir. Bu Bu zaman olur. Və Bəli, iqləb olur və çevirir. İqləb sözü yurətlənsə çevrilmək deməkdir, deyildi səhəmdir. Yəni, onun nimlə əvəz olmasına, çevrilməsində iqləb xarəsidir. Üçkumun və təmirlərdən sonra bəl hərfi gələrsə, bu zaman nı səsi nimlə əvəz olunur. Kəllə-lə-yum bədənlə yox, kəllə-lə-yum bədənlə deyə oxunur. Bu nimlə çevrilir, üstündə minlə. Yox, minlə üstündə sənə yazıq, su, sən də onu Yəni, minlə oxuyasan. Əslində, minlə yoxdur oda. qayda var. O minlə nə ilə o ki, yəni qarı atıb o zaman, onu minlə oxusun. Qəllələyum bədənlə. Tam minlə. Tam minlə. Yaxşı, ixtilafı açıdın deyə, ixtilafı da biz davam edirik. Deməli, bu məsələdə ixtilaf var. Qira qalimləri iqləbin tələffiz olunmasında iki qismə döndürük. 1-ci qism deyərlər ki, iqlab zəmanı mim tam bir mim şəklini alır. <gülüyor> Ləyün Yəni ağız tam bir şəkildə bağlanır. Ləyün bəzən fil hutmə. 2-ci ağız, yəni mim tam bir şəkildə bağlanır. Bir azca hava axını buraxmaqla dodaqlar bir az Yəni, yani yumulur və sonra yıqlar edirir. Kəllələyən fil hütama Ləyən bəzənna fil hütama Birinci de deyil üçün Kəllələyən fil hütama İkinci de lənnə fil hutmə tam bir şəkildə bağlandı ləyundəzəllə ikinci də isə bir damcı ilə bir-bir tobağların arasına açır qoyursan ləyundəzəllə ləyundəzəllə ha də bu da ihtilaftır birinci qrup alimlər deyirlər ki iqlab hənderi iqlab zamanı tobağ tam bir şəkildə bağlandı Və bunlar da dəlil nədir, dəlil olur ki, iqləb mimə çevrilir, nur mimə çevrilir, mimdə budur. Əmm, əmm, əmm, obru qrup alimlər deyirlər ki, bunlara vədriyirlər, deyirlər ki, əgəl biz bunu belədirsə, onda nə fərqi var iqləb idğam nə idğam məlğunləni? İdğam məlğunlə, sxulunun və ya təmrləni mim hərsi gələndə də idğam məlğun olur, düzdür, mimə oxunur, mimə, deyirlər nə fərqi var onda? Kəllə ləyum bəvəllnə minnə Orada heç bir fərq yoxdur. Ona görə dillər ki, gələk bir forca dillər, forca. Yəni, bir az açıq formada. Yəni, bir kağızın məsafəsi qədər bir açıq bir şey olsun. Bunlara belə böcür dədirlər. İdqamna alğınla ilə iqləb arası heç fərq oldu. Ona görə bunu böcür oxumaq düzgün deyil. O, bu tərəf, tam bağlayanlar, gələcək her fərq var i̇dğamma al zamanı dodaqlar tam bir şəkildə bağlanır. Min-nə, min zamanı isə tam bir şəkildə bağlanmır. Ləyum-bədənlə, ləyum-bədənlə. Min-nə, ləyum-bədənlə. Fərq var. Furca deyənlər, furcə açıq şəkildə oxuyanlar dillər üçün fərq, fərq yoxdur. Və burada iflaq var. İqtisi də səhidir. İki ravaəti, ikisi də səhidir, ikisinə də sənətlər var, istinadlar var, Quran və qirayət anıları oxuyur və oxuyur, ikisi ilə də, istər Mesirdə, istər Suriyadə, istər Saudiyadə, Kim hansı formada öz öl şeyfindən örgənibsə, tələq qeydibsə, oxuyubsə, o formada davam etsə. Bir-birinə bu məsələdə səhq tutmaq olmaz. Demək olmaz ki, sən düzgün oxunursan, o bu tərəfdə deyə bilmək ki, sən düzgün oxunursan. Çünki iki tərəfin, ikisində istinadı var, sənədi var və qiraat elmi e, bayaq bir qana qardaş məsələyə toxundur. Bəzi qardaşlar deyilər ki, bəzi qiraatlar şarjdır, şarj. Şarj, şarj yəni uyğun olmaya. Yazıda saxlayın qiraat elmi sənədlə gəlib, istinadla, şubutla. Qiraat elmi sənədlə gəlib, helə-belə gəlmək, yəni an-ane ilə gəlib filan kəs filan kəsdən, filan kəs filan kəs düz sahabəyə kün və Peyğəmbər Sazamı demək istəyir. Bir insanın düzü şaz qirayətlər var. Şaz qirayətlər, yəni zəif, fravayətlə gələn qirayətlər var. Amma o deməkdir ki, bütün qirayətlər üzəyirdir. Akıl bu sözü deyən insan Rasulullah Sazamı hədisindən xilaxçıdır. Quran-ı Kərim 7 hərif üzərdə indirilmişdir. Hədis səhidir. 7 hərif o deməkdir, 7 qirayət. 7 hərif 7 gül forma Ehdina sıraq al-mustaqim Ehdina sıraq al-mustaqim Ehdina sıraq al-mustaqim Ehdina sıraq al-mustaqim sözündə Sözün əsli sarata. Sarata. Yani sözün əsli Çünki sarata sözü Udmaq deməkdir Ehdina yani sıraq al-mustaqim Əsirat sinləndir əsli Amma məhşub sadnanda Sözün Zabukirahtar var. Ve ayrim mağdubi aleyhim ve'l dallin. Ayrim mağdubi aleyhim ve'l dallin. Ayrim mağdubi aleyhim ve'l dallin. Subhan lehçelerdir. O vaqt Arap dilinde olan lehçelerdir. Allah sədiyet ve laqad yessernal Qur'an Biz bu Qur'anı hasallaştırdık və fikir verisəm ələbəri ölkələrində bəzi danışanda eynən danışınlar. Kitəbi, qiyəmi, eynən danışınlar. Sözələn, İraq tərəfdəri sağlar, tərəflərdə eynən danışınlar. Və bu, ləhcələrdir. Və Qurayn-i Kərim bütün ləhcələr üçün, bütün dialektlər, məsələn, Taxşik, Cəzəir, Məğrib, bu yerlərdə vaş qirayat Çünki onların dilinə uyğun bu qirayat daha sağdır. Yəni, elə bir Allah Subhanədə bu Quranı o bütün ləhcələrdə indirib ki, heç bir göyüm deməsin ki, biz bu həlfləri əba eləyə bilirik, biz bunları deyə bilməyik, çünki biz eynən deyirik, qiyami. Və onun görə bütün qidaqlər də məhz görə indirilir. Və ya bir ayətdə hər iki görmə, üç görmə bir cavab var. Allah Subhanədə Quranı kəndə deyil, Məkəna Muhammedun ebəəəhədim mir ricalikun bələki Resuləlləh və hətəmən nəbiyyin və hətəmən nəbiyyin ayın sonu yani ve o sonuncu peygamberdir. Hətəm sözü ərabdində hem üzüldüdür hem de peygamber, hem, hem de sonuncu gelir Bu binaqraittir. Ve bazıları bundan istifade edildiyler ki, buradakı məna üzüldür, sonuncu deyil, cahil. Amma yazıq bilmiş, miskin bilmiş, başqa bir qirayət var. وَحَاتِمِ النَّبِينَ وَحَاتِم sözü isə tamamilə son deməkdir. Tamamilə. Yəni, orada ocaq üzü mənası getmir. Üzü mənası getmir. Və ya başqa bir misal. Allah Subhanə deyir, فِي قُلُوبِهِمْ نَرَبُونَ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَبًا Onların keblərində xəstəliyə var. Allah bu xəstəliyi artırar. وَلَهُمْ عَذَابٌ əlīmum bimə kənu yəkzibun Onlar yalan danıştıklarını görür, onları ağırlı bir azab gözləyir. Bu bir qıraittir. وَحَفَّ فَكُوْفٍ يَكzibunə və yəubu bi fəthin və lilbəqinə dünnə və fəqqilə Nesil, Yəni, kufiler yəkzibun okuyur. Kufiler kimlərdir? <Gördük> Kisə'i, hamzə, hamzə. Kisəy, Həmzə bir də asır. Bunlar yəkədibun oxuyur. وَلِالْبَاق۪ينَ دُونَّ وَثُقِّلَ Obuslar isə yükedibundir oxuyur. Allah aşkına deyir وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ بِنَا كَامُوا Onlar bu quran yalan saydığı üçün də onları ağrılı və dəhşətli əzab gözləyir. Yəni bir ayətdə iki dənə gövmə, həm yalan danışma, həm də yalan saymaq. Bir kövün deməsin ki, biz yalan danışırıq, amma Quranı yalan saymırıq. Və s.a. Və ya Allah Osman Quranı kəm buyurur, Yəyyəlləzəyə əmələ inəcəəküm fəsikun binəbəyin fətəbəyyənu. Ey iman edənlər, sizin yanınıza bir fəsik, bir xəbərlə gələndə onu aydınlaşdırın bir qiraytda. O bərdə isə, Yəyyəlləzəyə əmələ inəcəəküm fəsikun binəbəyin fətəbətü. Ey müadelləsin yavrı bir fasildir xəbər də gələndə onu sabitləşdirin. Aydınlaşdırın, aydınlıq bir də sabitləşdirin, çökünə qaytarın. Və sərdsə və, və onu görə divad elnin yani şaz da sar bu gün fikirlərə yani demək və sübut gətirmək bu düzgün bir şəkildə deyil. Qühat u burhanakum in kuntum sadiqin əgər düzdəysə gətirin. Cətid dərsimizə 5-ci ayət oxusun bizə qardaşımız. Ə buyur müəllim oxuyun siz. 5-ci ayət. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. ŞEYTANİRRACİM ŞEYTANİRRACİM ŞEYTANİRRACİM RACİM BİSMİLLƏHİRRAHİM BİSMİLLƏHİRRAHİM RAHİRKAN HƏRFDİN CƏLİFDİR Çünki həriflərin yerini də eşirir. Ra hərfi bələ deyilir. Mə hərfi məsə bələ deyilir. Mə, mə yuh. Mə, ağnə, anni, məliyə. Olmaz. Və ya, bismilləhi rəhməni rəhim. Olmaz. Bismilləhi rəhməni rəhməni rəhim. Bir daha məliyim. Bismilləhi rəhməni بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب Və mə ədirə kərməl yüqdəməl Və mə ədirə kərməl yüqdəməl Məlik keçir birinci qaydamıza. Birinci məlim dedir ki, zəməl Ərəb ğısırırsa, Azərbaycan ğısırır. Azərbaycan dildi o Azərbaycan dildi o nəqlədir, yuxarı kəsir dişəri aşağı dodaqlara toxundurmalı, v. Ərəblərə deyirsə, diş heç bir rol oynanır. V. V. Dodaq gömcə şəkildə alır, gömcə. Və, və, və mə, və mə, və mə, və mə demik, deyil, və mə. Maz. Və mə. Və məh, baxın Və, və və məh, və məh. Və məh, və məh, və da geyir, deyilmiş ki, bu surələri əzbər soruşacaq. Əzbərləməyənlər əzbərləsin. Məli, əzbərləməyənlər əzbərləsin. Hələ ki, bir dərsdə, iki dərsdə getirir. Ondan sonra bütün keçdiyimiz surələr əzbər soruşacaq. Əzbər. Məd sözünün üstündə belə bir dalga vardır. Nədir o? Məd. məd. Nə deməkdir məd? Uzatma deməkdir. Deməli belə bir qayda götürək bugün. Mövzun adı olsun Məddül Munfasıdır. Məddül Munfasıdır. Ümumi bir məlumat verim, sonra inşallah yavaş-yavaş o haqda məlumat verəcəm. sözü dediyimiz kimi, ləqətdə uzatmaq deməkdir, məddir. Onun ziddi qasırdır, qısatmaq. Yəni, qısatmaq, əəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəə İ i q Və ağal mədhəl findən sonra mədhəli nədir? Ərəb dilində işlənmək halı hansıdır? Əlif. Vaw və Əlif nə zaman uzanır, anam müəllim? Əlif nə zaman uzanır? Nəzərə qoyun, əzlatma da. Bir vaxt ki, qvəna, bir vaxt qvəna. ƏLİF <gülüyor> ƏLİQDƏ Bu üstündə mən bizə rahat olsun deyə, Qonağa ja kəni hərəkə, hərəkə qoyanlar, bizim üçün onu qoyur. Dək üçün belədir. Ümumiyyə, özü o hərəkə yoxdur, o simvol yoxdur. O ƏLİF HƏNİZƏN OLUCAŞMI Bak, birbə, var nə, biri bir, var, bir, var nə? ƏLİF ÜZƏRİNDƏ İÇİN OLMAINDA ƏLİF ÜZƏRİNDƏ HƏRİND� özündən əvvəlcə hərfin hərəkəsi təsirə olardı. Kəsə olarkən nə olar? Ələtlə. Ələtləsənəbələstə. Nə olar? Eləcə yəxə kəsə olar. Fətc olar. Fətc nə <gülüyor> demə idi? Ədəb. Ədəb demə idi. Ümumən fəthə sözünün mənasına zərar verir. açmaq da. Fətc elə deyil, püymədi. Fətc deməyilir. <gülüyor> o fətc Amma bu isə Fətx, müftəx var, müftəx. Açar deməkdir, müftəx. Və fətxə sözü açmaq deməkdir, Ona görə, ən hasan hərəkədir. Nəyə görə? Çünki insan danışmaq istəyəndə ağızını açır. Ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə və bizə bunu qayıt ettik ki, bu həl ne zaman olur? Bəzi dillərdə var, böyle. Yəni, olabilsin, Farslində bu qayda var. Amma burayken, Farslində imi bax. İnnâ əmzəlnâhu Kur'anə Farsiyyəm? Turkiyəm? Azəriyəm? Arabiyyəm? Biz bu Kur'an'ı əmzəlnâhu, ona ya Muhammedə indirdik ki, ərab dində indirdik, siz anlayasınız. Ərəbcə Quran-ı kərimi Ərəbcə oxuma Quran-ı kərimi Türkçə, şey, Azərbaycanca, Fransızca, görüxülü olmaz. Üst tərcümə oxuya bilərsiniz, öz üçündür. Amma orqinal formasını özəlləşdirib, biz bunu falan cürü olmaz. Olmaz. Bunu deyən cahildir. Bunu deyən Allahın dinlə anlamır hələn, heç bir şeydir. Ona qəra Quran-ı kərimi yalnız Ərəb hərifləri ilə Ərəb ləhçəsini unutmaq lazımdır. Ona görür və mə ədraqə. Məli, əgər əlfin üzərində heç bir şey olmazsa, əlif boş olarsa, ə, yox, i, yox, sun, yox, damma yox, təsvə yoxdur özündən ədvəlki hərifin hərəkəsi fəthə olarsa, bu zaman əlif iki hərəkə miqdarlıq uzadılır. Şirə əlif, üzərində bir heç bir sin vuruyor. Nə fəthəsi, nə damması, nə kəsqəsi, nə suqlaq. Və özündən əvvəlki hərfin hərəkəsi nədir? <gülüyor> bu zaman bu fəthə iki hərəkə, iki dənə fəthə miqdanlıq olur. Ə, Ə, i, İ, U, U. Aydın? Və bunu sənə bildirmək üçün, əgər hər hansı bir başqa qayda gəlib sələr, belə bir simvol qoyurlar. Dalga işarısı. Bu dalga işarısı sənə bildirik ki, uzaqdır. Uzaqdır. Təbii? Üçünki yoxdur. Üçün. Hə, indi deyəcəm ki. Bu üçün növzumuzun adı məddun sözü uzatmalıdır, münfasıl ayrı deməkdir, ayrı. Əgər mədd sonra, mədd sonra, belə bir qərdədir, gələn həmzə və ya əlif ayrı-ayrı kəlimələrdə olarsa, bu zaman məddun münfasıl baş verəkdir. Yəni, deməliyik qədəsək, əgər məd hərfi, məd hərfin uzalan hərfdə səbəbdir. Məd hərfindən sonra gələn əlif və ya həmzə ayrı-ayrı kəlmələrdə olarsa, bu zaman məddur münfasıl baş verək. Yəni, məd sözü uzatma münfasıl ayrı-ayrı və bunun hükmü caizdir. 2, 4 və ya 6 hərəkə miqdarında uzatma olaq. 2, 4, 6 Yəni nə deməydi ayrı-ayrı? Sözsüz ki bunu bunu bilmək üçün ərəb dilini bilmək lazımdır. Wa ma ədrakə. Nə biləsən? Ma bir dənə sözdür. Ədrakə o bir sözdür. Yəni əgər mədh hərfindən sonra məhərfi budur, əlif, wa ma. Ondan sonra gələn həmzə əlif ayrı-ayrı kəlmələrdə olarsa, yəni ədrakə bir sözdür, wa ma bir sözdür. Bu baş verərsə, meddul munfasil baş verər. Və 2, başqa variant 4 və 5 və 6-ı da deyənlər var, bu miqdarda uzadılır. Yaxşı, bunu bilmək üçün dediyi ərəb din bilmək lazımdır. Ərəb din bilməyənlər neynəsin? Ümumən, əgər görsəm ki, bax, fikir ver, məd hərfindən sonra dayaqlı həmzə əliflə gəlibsə, əliflə, bax, belə həmzə, çünki yer olacaq ki, taxşı, gə əkə, burada dayaqsız gəlib, Burada bayaqla. Əgər bayaqla gəlirsə onda medlumun fasıldır. Yəni ələbdə bu qaydadan istifadə elə. Amma çox vaxt yox. Və Quran-Kərim 99% yerində 1% da ola bilsin orada bayaqçı gəlir. Cə həkədə. Cə həkədə bax fikir ver mədh hərfi var burada. Bax belə də bu mədh hərfi. Yəni o zadan hərfi cə. Onunsa həmzə gəlir. Amma bu həmzə sözün içindədir. Bunun hükmü isə başqadır. Onun iki hərfi olmaz heç vaxt. Dörb, beş, altıdan başlayıb. Mələikə, cəəkə, idə cəəkə, ənasullar. Və ərəb dinini bilməyənlər isə, əgər bayaqsız həmzə gələrsə, hükum başlayıb. Bundan biz söhbət eləmək istəmirəyik. Bugün bundan söhbət eləyək. Mə əgər məd hərfindən sonra gələn həmzə, bayaqlı həmzə olarsa əlifdən, bu zaman məddul münfasıl baş verər. Məddul münfasılın uzatma miqdarı 2-3. 2 və ya dörd və ya beş hərəkədir. İki hərəkə min tariq-ı tayyibə deyirlər. Yəni tayyibə yolu ilə gələn ravayətdir. Dörd hərəkə isə daha məşhurdur, min tariq əşşatıbiyyə. O yollan gələndir. Sənə nə lazımdır? Sənə bir mey lazımdır iki ilə də oxuya bilərsən, dördləndə. Və mə ədərək <Sessizlik> əməl hütamə Və mə ədərək <Sessizlik> əməl hütamə Ayda, yaxşı. Bir dənə misal deyin, görüm. Bir dənə sual olacaq. Bu məlm, eyni cür oxunmalsam, yoxsa əlavə bir şey var ki? Nə məna odur? 92 oxunmalsa, 4 oxsa, də, yoxsa? Bəli, əgər eyni suranı oxuyursansansa, sən deyən məsələn şey, şey bir, bir yerdə "Və ma adraka mal hutama məhsur və ma adraka mə mal hutama" buna alırlar salata. Salata bizim bildik salat deməkdir. Yəni qaça söhbət. <gülüyor> Olmaz o bunu Yəni, iki ilə oxuyursanızı iki, dört ilə oxuyursanızı dört. Aydın, başqa bir misal, fi, fi, ən, və, Deməli, baxın, fi, ən, və, Fi, ən, və, -lihim. Biz dedik ki, mədhərfindən, oradan mədhərfin mən var, mədhərfi. Mədhərfi o zaman hərfdir, hansıdır? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Məlid. Məlid. Yə, vəli. Saləm əməni, nə zaman o zaman? Kəsrədən, sonra, kəsrədən, sonra, Y hərfi. daha açıq şəkildə izah eləyək. Əgər Y hərfin üzərində heç bir hərfi simvol olmazsa, simbol. sən oradan görürsən bunu. Əgər Y hərfin üzərində heç bir simvol olmazsa, Y hərfi və özündən əvvəl hərfi, hər hansı bir hərfi, lüqoy hərfi, Özündən əvvəl gələn hərfin əlkəsi hər kəsirə, i olarsa, bu zaman bu i, sağ iti iki rəfə artı uzaldı. İ, i, fi, fi, fi, fi, fi. Düzdür, məlim. Deməlim, məd hərfi var, uzadan hərfi, uzadan bir hərfi var. İndi burada nəqqay da baş verir, ondan sonra həmzə gəldi. Biz dedik ki, əgər ayrı-ayrı kəlmələrdə olarsa... Bu zaman Meddül-Munfasıl baş verir. Biri deyəcək ki, mən ərəbdən bilmirəm, mən hiç bilmirəm, fi nədir, ənvali nədir. Onda deyir ki, bu qayda artıq itir, əsr qaydası. Bizim Azərbaycan dilində olan bir lori bir qayda çıxır ortaya. Bu da, yəni 99% quran ikəndə bu qaydan istifadə edəsəm, düz hökum verə bilərsəm. İndi burada necə Meddül-Munfasıl baş verir? Nəyə əsasən Meddül-Munfasıl baş verir? Saləm Əliyim, nəyə əsasən burada Med Mən hərfindən sonra gələn həmzə, ə, dayaqla olarsa, əliflə, bu zaman mən dünmün fasıldaşıq. Yaxşı, bunun dayaqla, dayaqsız olması nənədir fərqi? Fərqi odur şu hüküm. 2, 4, 5 Və mə ədraq əməl وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحِطَمَةِ Ola bilər ki, məsəl üçün, o qabaldı gələn mədhərifindən sonra həmzə oversip mədhəriflərin üçün üzərədən yansa? Ona qələ dedim ki, 99% quran 100% yoxdur Bəzi yerlər var ki, o da istisnadır Onu da bilmək üçün ərəb dedirmək lazımdır O da bir faizdir, onu dördlə də oxusan, eyb eləməz. Ümumən, ümumən, orta bir mövqey götürmək istəyirsənsə, yəni məd-hərfi görəndə uzatmaq istəyirsənsə, hamsında hamısında 4 4 Dördlə 90 demək olar, hamısını düzgün oxumuş olursaq. Haydi. Fii Əb-Valihim. Bunu qardaş, mənə izah edəm. Burada məd-dulumun fasıl deyilən bir anlam baş verir. Nə deməkdir o? Məd hərfindən sonra, sonra elif gələrsə. Və bunlar ayrı-ayrı kəlmələrdə olarsa, qayda əsli budur. Məddun münfasıl, infisal sözündə, yani ayrılmış. Bu olarsa, yəni məddun münfasıl başlayır, hükmü caiz, caiz, yəni 2-4-5 hərəkin idarlı uzaldır. Aydın. Və biz buna əgər ayrı-ayrı kəlmə olub-olmadığını və əgər bilmiriksə, baxırıq, bilmirik. O zaman dedik ki, əgər məd hərfindən sonra dayaqlı həmzə, belə əliflə gələrsə, bu zaman məddunun fasıldır. Və bunu bildirmək üçün, o yət onu, qardaşı o bunu bildirmək üçün belə bir balığa işarəsi qoyduq. Fi əmbarim. Aydın, aydın oldu. Məlim, aydın oldu, məlim. Yaxşı, bir nəldə sual sormuşum görəm, aydın da yoxsa yoxdur. Həsir olun, də az əmkələcəm. Yox xəyəcəyik, orada halsın mı? Gələcəm. Ondan deyil, gələcəm. Burada bir dənə əlif var, onu qoymuram. Ərəddən bilənlər deməsin ki, səhvdir. Burada bir dənə əlif var, onu qoymuram, özüm qəstən. Söz belədir, kunu əmsara, kunu ənsara. Burada bir dənə belə də əlif olur, əlfinin özərinin belə sukunu olur. O demək ki, bu əlif oxunmur, ona görə sizi çaşırmasın deyə mən bunu qoymuram hələ ki. Burada məd hərfi var, var, var. məlum var məd hərfi? Yoxdur, hansıdır? Birinci. Məd hərfi və nə deməkdir Nə zaman uzanılır mədhərfi? Vald burada nə zaman? Bunu oxuylar ki, kunu. Mənim bizim üçün kunu, kunu, kunu, kunu, u, u, u, u, u, hə, nə zaman? İndi burada mədhərfi hansıdır? Vald, ikisi də düzdür, bir, iki. İki. Bu birinci heç, birinci adidir, məd hərfidir, heç bir qayda yoxdur. Q-nu. Burada məd hərfi və ya məd özü baş verir, yoxsa yox? Nəyə görə baş verir? Nəyə görə məd hərfi olur? Məlik qayda. Əgər əlif sakin olarsa, özündən əvvəl gələn hərf, hər hansı bir hərfi, Hər hərəkəsi fəthə, yəni ə olarsa, bu zaman həmin ə, iki dənə ə miqdanı uzanır. Ə, ə, ə, ə, ə. Mə, mə, əgər yə sakin olarsa və özündən əvvəl gələn hərfin hər kəsi, hər hansı bir hər kəsirə olarsa i, bu zaman həmin i sayti iki i miqdanı uzanır. İ, i, fi, fi. Fi, fi. Aydın, əgər damma sakin olarsa, yəni üzərində heç bir hərəkə yoxdur, heç bir əlamət yoxdur, heç bir simvol yoxdur. Və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi, hər hansı bir hərif damma u olarsa, bu zaman bu u iki u miqdarında uzandı. U, üstəcək u. Olur u. U, u. Bildi ki, bu məd hərfidir. Bizdə nə, nə dedir qayda? Məd hərfindən sonra. Aha, hərfindən sonra. Məd hərfi başa, bu məd hökmüdür. Məd. Hə, məd hərfindən sonra nə gələrsə? Əlif, əlif gələrsə və ayrı-ayrı kəlimələr olarsa. Kunu, yəni olun deməkdir. Ənsar isə kömək çirir. Ayrı sözdür. Kunu bir dənə sözdür, Ənsar bir dənə sözdür. Başqa sözdür. Ənəb deyim bilənlər üçün hasatdır. Əgər bu məd hərfindən sonra Ə Həmzə, ayrı-ayrı sözlərdir. Yalnız əlif, nə i, nə u, nə təsrə, nə damma, nə yə, nə vaq. Anca əlifdən geyir burada söhbət. Əgər bunlar ayrı-ayrı kəlmərdə olarsa, bu zaman u, u, məddul mürfasıl baş verir və 2, 4, 5 hərəkə miqdanında uzatmaq ixtiyarın var. Bunu nə sən örgətdir ki, burada sən ixtiyar sahibisən. Və mə ədraq qunu ənsara, qunu ənsara, qunu ənsara. Bu hükmü sənə öyrə ki, bu üç dənə uzatmanın bu qaydaya əsasən bunu sənə öyrə gəlir ki, bu zaman sən bu formada, 3 formada uzana bilərsən. Əgər dedik ki, ərəbdir bilmirik. Bilmirik ki, bu bilən sözdür, yoxsa bu eyni sözdür, bu necədir, onda nədən istifadə edirik? Əgər bayaqlı həmzə, bayaqlı həmzə, yəni bayaqla əliflə, buna deyirlər bayaq. Çünki həmzə hər belə gəlir ayrı formada. Hərdən yənin üzərində gəlir. Hərdən dammanın üzərində gəlir və səhvə səhv görəcək furan kimi qoyanda inşallah görəcəksən. Amma əgər əliflə bax formada gələrsə bayaqla bu zaman meddül munfasıl baş verir. Met uzatma muntasıl ayrı-ayrı deməyidir. Ayrı-ayrı sözlərin nəticəsində olan uzatma belə Baş feil və ve hükmə 2, 4, 5 hərəkəti miqdarında uzadılır. <gülüyor> Qunu ensara bis qul ya eyuhel kafirun la a'budu O suranı keçdi, düzdür? Düzdür, düzdür. Bəli. La ta'budu. Bunun əsli lam əlifdə, yəni lam bir əlifdir. Yəni bu mebucur yazılır. Amma əsdi budur, ləm, ləm. Bir də nə əlif. Burda məd hərfi var? Hansıdır? Elif, elif, elif. Elif. Elif. Elif. Elif. Lə. Əlif. ləm dey. Bir də əlif. Burda nə hökmdür? <gülüyor> Munfasıl. Nə yəhsərsən, nəyə görə? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bəli. Dayaqlı, Bəli, ayrı kəlmə, lə ə'budu, ibadət etmirəm, lə etmirəm, ə'budu ibadətdir, ibadət etmirəm, ayrı kəlmədir. Bu zaman burada məddul münfasıl baş verir və məddul münfasıl, əgər ərabdən bilmiyirsə, dayaqlı həmzə görür, əlif görür, əlif, əlifin üzərində həmzə, yəni dayaqlı, əliflə dayaqlı. Bu zaman bunun hükmə olur nə? 2, 4, 5 əm səhir yəni rəvaidlar oxuna rəvaidlar ki la aəbudu düzgün oxunuşdu? yox yox yox ha üç simizlə oxunsan da ha iki la aəbudu ma təəbudun yəni çud meydişi uzatmasan elə öz hökü la desəm ki çök vət la aəbudu ma təəbudun düzdük? yox yox yox sifəsaslı görə belə qəbul. O çıxana gedirsə, hərsa həfsəslə yox, yani? qafstırma. Başqalarında başqadır. bütün məddul munfasıl altənkədir. Ki yoxdur. Quliyyə <Sessizlik> ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun və la Bunu biz nəyə görə gələcək? Gələcəkdə Allah Subhanahu nəsə beləsə qiraətləri öyrgmə nölsə kimsə artıq fərqləri biləcək. Allah Subhanahu taala etsə, Allah izni ilə fərqlə biləcəyik. Amma həfsan asım bu rəvayət 2 4 5 hərfin qıtandə gəlir. Yəni oxuduğun zaman caizdir. lâ Qayda aydın oldu qardaşlarım. Kimisə sualı varsa, çəkilmədən desin. Buyur. Sizdiniz ancaq fəthəli gəlsə... Bəli, ancaq bu formada gəlsə, əliflə, bab elə əl. Yox, əgər orada kəs olsa, məsələn, həmcək kəs də... Yox, onda olunur elə şey. Olmur. Yəni, uzatma olunur. Ancaq fəthəli. Ancaq fəthəli. Ancaq və ancaq fəthəl gəlsə, bu zaman məddul münfas olub. Yəni, dostlar, bunu əzbərleyin. İndi mən deyirəm, sabahda siz deyəcəksin inşallah. Oldu? Ənləm. Buyur qədər. Quran kəndə, yəni bu işlərə, dalqa bir, bir işlərə Bəli, Quran kəndə edir. sənə bunu bildirmək üçün, Qunu ənsara sözünün üzərində, nının üzərində belə bir dalqa işarisi qoyulur. Bəli, bu o deməkdir ki, burada məqdun münfasıl var, uzaq. Aydın, oldu? Şəhəl zəhələrin altında zeytin şəhəsi olur. Onun dənə keçdik. Onun keçdik, hükmünü inşallah gələn dərslərdə mən sizə deyəcəm oxşarlıqla deyəcəm. Mədə oxuyaq, və mə ədraqə mən qıfa məh. Sonra ədraqə, ədraqə, yoxsa ədraqə, ədraqə, yoxsa ədraqə, nəyə görəm? Qalqala, qalqala, qalqala, qalqala, qalqala, qalqala, qalqala, qalqala, qalqala, qalq Haa, qalqala nədim edir, yox yox. Boğazdan çıxan sınsa qalqala deyilər. Üst tərifdir, boğazdan çıxan sınsa qalqala deyilər. Qalqala hərflə, qutbucat hərfləri hansıdır? Naa? Yox yox yox yox yox yox. Qardaşdan sorşak. Qutbucat hərfləri hansıdır? Qutbucat hərfləri hansıdır? Qutbucat hərfləri hansıdır? Qutbucat hərfləri hansıdır? Hərfləri hansıdır? qoqo bojad qoqo qoqo bojad səndə səb yox idi indi bundan sonra dəstlərə görəndə o bura dəstlərə də təkrarla aha məlim qoq bojad hərfləri hansıdır məlim qoq bojad hansıdır yox siz sizə bir iki şey varmışdı daq dal bu, bu beş dənə hərfi yadda saxlamaq üçün deyirik ki bir bir bu bir söz elimləramla el el el deyirlər qutubujad hərfi qutu, bu ha, qa, ta, bə, bə, qim, hərf. əgər bu hərflər sukunlu olarsa bu zaman nə baş verir qal qal nə deməkdir Yəni hava ilə dinləyirik. Səs səz, hərif. Təkrar təvriq icra olunur. Əb. Əb. Əb. Da. Onu da şibes aləmin. Rrbil aləmin. Rr, rr, aləmin. Olmaz. Rrbil aləmin deyəndə siz gunnəyə gedirsiniz. Elhamdülillahi Rabb, bil alemin Rabb, bil, Rabb, bil Habaqı tamamilə dayanmalıdır Qalqalı hükmünü bilmesən Qalqalıdır etməyəcəksən Və havanı vərəcəksən burna Ram, bil, ram, bil Olacaq bə, Çünki bə ilə miyinin məxracı haradır Bə Bə Bə'nin məxracı haradır Dodaq nə? Yaş, yaş səsiyyik, bəh, bəh, dodağın yaş səsi, yaş səsi quru səsi, yaş səsinin möhkəm bək şəkildə birbirinə vuraraq, əbbət deyə çıxır. Mimin məxrəci aradı, dodağın quru səsi, məxrəcdən eyni olduğu halda da hərflərin bir-birinə daxil olması, bir-birinə oxşaması daha çox şans var. Ona görə qari, bu helfləri düzgün şəkildə bilməse, məkrajlərini bilməse, sifətlərini bilməse ki, oysana o qəyir, Elhamdülilləhi Rabbil ələmin. Ekstəliyətə kirləyirsəm də o qəyir. Elhamdülilləhi Rabbil ələmin. Ram, Ram, Ram, Ram, Ram. esmilsən Rabbil ələmindir. Və mə edirəkə, qalqana ne çiyirə bülünür qardaş? Çiyirə. Nansılardır? İç Kisi qalqala nə zaman baş verir? Bilmirsən, hə? nəyə? Orada oturursam, belə deysən, mikrofon belə sağa-solar, hə? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hər, i̇ndi inşallah qardaşəm bildiyəcək, səndə qulaq alsın. Anan məli? <gülüyor> Ayam. Sözün və ayam olsa fərq etməz. Bəli, tamamdır. Kişi qarqala zaman baş verir, qardaş. Sözün ortasında yaranır. Bəli, ədrak. Bax, əd bir dənə sözdür. Nə biləsən? Əd ortasında da, birinci əlifdir, sonra da ortasında gəlir. Yəni qravda gəldi, bucaqda gəlmir fəyrim. Əslur ki, nə əvvəldə nə axırda. Bu zaman kişi qarqala baş verir. Kişi qarqala ilə böyük qarqala arasında Söyükədən sən, yatırsan. <gülüyor> məllim, nədir məllim? Sən də bilmirsən? Sən də bayaq orada oturmuşdun, ona görə bilmirsən. Nədir? Kişiyi qarqalar ilə böyük qarqalar. Bilmirsən? Məllim, nədir kişiyi qarqalar ilə böyük qarqalar sınav fərq? Deyil ki, kişiyi qarqalar, fərq olmalıdır arasında da. Yox, fərqdə addı bövr var. Öyübən mələdə fərq bir şeyinə çəkdən. Yolunudur işinə слушать дигидея полностью дано и Şidə hərif təkallanmır. Ədi, rakə, ədi, ədi, rakə. adından bilir de, böyük qarqalı, kişiyi qarqalı. Böyük qarqalıdır, da daha çox olur. Uluhu vəllahu əhədd. Fikir beyin? Əhəd. Sözün axrında gələrsə, bu 5 əhərdən biri, o zaman böyük qarqalı olur. Daha çox. Şiddətli, şiddətli. Əhədd. Fikir beyin? Əhədd. Fələq qoq. Fələq qoq. Sözün ortasında gələrsək, biraz əz şiddət azalır. Çünki sözün ortasıdır, söz gedir. Amma axırda dayanırsaq, olur ədraqə. Bax, fikir bir fərq var, yoxsa yox? Və mə ədraqə məl-hütəməh, ədraqə məl-hütəməh, unhu vəllahu əhəddir. Fərq Birinci daha azdır şiddət, ikinci isə daha çoxdur. Aydın ədraqə məl sözün əsli məl-xutamətu təmərbutədir nəyə görə biz bunu dedik məl-xutamə məl-xutamə nəyə görə dedik qardaş necə qardaş yəni təmərbutə bağlı tıdır əradınə kinəti var yəni açıq tı Qura əkəndə belə görsən, bu hər zaman, hər bir vaxt, əvvəlində, ortasında, axırında, bu üstəni dayansam, oxunaq tır. Səməvət, səməvət. də var, təmərqutə, bağlıdır. Biri də var, bağlıdır. Ba-ba-ba, belə formada gəlir. Əgər birləşirsə, birləşmirsə, belə gəlir. Yəni bağlanır da bu hissəsi görsən bağ, bağlanır. Onun təmər butə. Təmər butə yəni rəbita olunmuş, bağlanmış. Təmər butə bağlanmış. Bu gələrsə sözün sonunda bu zaman Quran Kəndi bayanda t yuq q dirsə. Deməl qiyamət. Burada mən vəd edirəm. Heç kim deməsin. Bunu mənə desin, bunu mənə desin, bunu mənə desin, qardaş, səndinə. Oxunur hə, oxunur, bəsə təydə atır. Sonunda gəlir, təydə atır. belə bir qayda orada, qalacaq satayım. Təmərbutə, hər onası bir sözün sonunda gələrsə və o sözdə vəqt edərisə, dayanarıqsa, bu zaman tı, hı ilə əvəz olunur. Əl-qiyamə. El-Qiyamət Məs kiç şey? Kiyamət Onda kiç şey olacaq Və mə edrakem el-Tütamətunərullāhil mūqadəh El-Tütamətunərullāhil mūqadəh Daya səh? El-Tütaməh Nərullāhil mūqadəh Bir də qeyd edin, qeyd edin Sonra sabah bu suranın inşə oqələ gəlir Quran elmində belə bir şey var. Səkt, bir dəvəq. Səkt, bir dəvəq. Çoxlu qallər bunu qaçdırır. Səkt ravayətdir. Yəni, səkt dayanmaqdır. Nəfəs almadan dayanmağa səktdirilir. Kəlləbən rana alə qulubihim. Kəlləbən rana alə qulubihim. Nəfəs almadan Nəfəs vermədən vəkiləti davam etdirmək şəklidir. Səbt, skut olmaq, sakin olmaq. Bir de var vəqf, vəqf. də var, vət dayanmaq deməyirdi, vət işi də dayanır. Yalnız belədir ki, dəstdə nəfəs alırsan, nəfəs verirsən. Və ma adraka malhqumah bu rəvayətdir. Bunun yerlərinin qarşısına olmaz. Çox qardaş, şərt kibəsini oxuyub Elhamdülillahi Rabbil aləmin Arrahmadirrahim Məlik olmaz. Çünki səktdir, səkt. Setl. Nəfəs gəlib alıb verilməlidir. Səkt bir rəvayətdir. Yəni, bu cür də gəlir. Çünki quranın kəndə səkt, hafsanasının quranətindən qür dört yerdə gəlir. Dört yerdə gəlir. Bəli? Səktdə nəfəs almışsan, bilmirsən. Məsələn, Əm bu prozəni qonuzaq. Bu, Bunu da qeyd edək, sabah inşallah. Bu qeydlər yaxşı olar ki, dəsbər gələm gətmilsin, yazılsın, yavaş yavaş ki, yadda qalsın. Yoxsa, yenə yəni, də sizdən soruşacaq. Deməli, qəllə, bəlli, səkt əlaməti olaraq, simvolu olaraq, quran kərimdə səkt olan yerdə odur, dört yerdədir. Belə bir sin işarəsi qoyulur, sin. O sək deməyir. Rana. Bel sözündə, kəllə bel. Sözündə sək var. O deməyir, şimdi burada sək dedirsen ve de nəfəsi alıb vermişsen. Kəllə bel. Rana alə qlubihim. Vək isə, nəfəs alıb gedir. Elhamdülilləhi aləmin. Arrahmânirrahim. Məlik yevmiddin. Ayrıq mıdır? Ayrıq mıdır? fəbula rəvayətdir. Yəni bunlar da rəvayətə yani, görə gəlir. Bunların yerini qaçırtmaq hətta də yəqin ki olmaz. Çünki nə var deyirəm. Müəllifə böyük nəfsəti tutmaq çətindir o. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Er-rahmanir-rahim. Bu vəcib. Amma səbtdə olsaydı həmin ayətlərdə yoxdursa, keç rəvayətlərdə 10 qratında da yoxdursa, misal üçün deyirəm. اجل السكتور جديد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ربنا فاشفي ربنا فاشفي سنه وان دعوا بقى Saxlıyırsan, vəqf edirsən 2-3 saniyə dayanırsan və nəfəs alırsan. Amma vəqf isə, vəqf isə nəfəs alman olur və bunların yerini dəyişdirilmək olmaz, olmaz. Çünki bu sekt bəzi yerlərdə gəlir. Bundan da inşallah bitirirək, kardeşlər. Allah'ın sabah səbaq, qalan ayətlərdə təraq. Və subxanək, Allah-u və bəhəmdik, nəşədə və lə iləhə illə əmh, nəstəqfirək Allahümə və nətubə eləyək.